Prias, Bonjour, Buongiorno, Guten Morgen, Good morning to you. Mir mëngjes dhe mirësevini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:30 minuta. Dada 11 dhjetor un jam blenit u bashk me Olden dhe Altinin sonjëu yje ne ke vi dërguar ne protest M me korrespondencë. Do t'sikojm se çfar do të, të, të na thot hap pas hap. Hap pas hapi jate këtë mëngjes, kështu që ju urojm korrespondencë të mbar. Mirëmëngjesi juve. Që ka mund të sugjem mëngjesi gjithë Shqipëria, kudo që jeni është pak ftohtë sot mëngjes është pak. Zonja Zotrim, megjithatë shpresoj që gjithçka të shkojë mirë edhe për juve, se. Mendoj se gjithçka do të shkojë për së mbari. Fundi fundit drita kemi, edhe Kjo është më e rëndësishme. Mund ndezim shë, të ndezim kondicionerët që të na mbajnë ata ngrohtë në mbrocsin e tyre. Ah, sa e bukur. Ah, sa e bukur. Kur e thua vetë. So, um, dhe <coughs> pashë që Kisë zhvillime si ditë në lidhje me protestën që ne kemi ndjekur më thën drejtën këtu në grupin e mëqyesit studentore. Tani të gjithë flasin për të. Mhm. Mm të gjithë flasin. Gjith flasin të gjithë i kanë në transmisione. Po, të gjithë i kanë në transmisione, kështu që të mendova ne kemi pasur në emisione këta disa nga protestuesit edhe prej shumë vitesh. Po. Që para seri bora, gjotha tëra kanë qenë këtu në parlament. Po, natyrisht. Po dhe derën e kanë pa pasur gjithmonë hapur. E kanë pasur, kështu që tani që tani që të gjithë po i ftojnë unë them ta mbyllim të derë. Po, po. Dhe letë të shkojnë ku të duan. Jo, jo, jo, kemi pritur. Sepse s'kan nevojë përu për ne. A tha jam tani në këtë ta një, në këtë sens, të në vëmendjen e të gjithëve. Që është një sukses i madh, me thënë drejtë. Për po shkojat një video që kemi bërë bashkë me studentët dhe medias aktive. Ai është realizuar kanë përshtypën unë në, në fillim të 2016-s ose ka qenë Fundi 15-ës dhe pasaj në fund farë është publikuar në 6-ën vjetër Po do me dhe nështë diku më i disë 2 vjetë e gjusëm dhe 3 vjetë e vjetër Edhe është gjiruar tek uh, fakulteti i shkencave sociale Këtu në tiran Edhe janë vajzat edhe 2-3 djemë që të regojnë për është Lëvizja për universiteti mm -hmm. Që të regojnë pse, ku shë janë, që shë janë, etjerë, etjerë Si i para gjykojnë disa Qfarë ata kundrështojnë Edhe thonë njëta të gjyre që janë duke thënë Në thanin protest Po vetëm se kjo është dy vjetë e gjysëmë më par Pak historik dhe më të them Qekim, Pak historik e dhe si pakic dhe më thënë njëra, Po ka që shumë që pak Që nuk po? është të më reshëm parësysh Fares okay. Në një rol është në krecisht Që që është dasho që të bëjnë Sa lëvizie po themi Kontroverse Si hedja salcës në kok, apo, vezënd mbi kryeministrin edhe gjëra të tilla që tërheqin vëmendjen opinionit publik dhe medias. Qido ose me të gjujtme, me të lagme e me të thyme gjërat ose nuk ti nxjer, e kupton nëse i kemë mendime, ide me kërkesa me kështu gjëra. Jo, s'pëtje. Totë varet, thotë, ke në shishë salcë për t'ia dhënë kokë, atë ta nxjerrun, ta nxjerr direkt lajmi fundit. Shikat madhe. Ë lale, kështu që është edhe kjo në vetvete, se s'flasim asnjëherë për rolin e nxitës që ka media për veprime që duhet të jenë në natyrë ndoshta jo të zakonshme. Por kta kanë qenë gjithmonë këtu këta studentët dhe nejse. Sot është thirrur ajo që quhet protesta e madhe finale. Yes. Kryeministri i ka dërguar një video po i quaj ë uh, grupin e studentëve, studentëve për gjyshi, ëh, mm -hmm. die ku ka shtruar dhaji të tiat, ëh, uh, por studentët Nuk kam për për kanë pranuar. Përgjithsisht e kanë injoruar. Videon e kryeministit duke mos e parë atë as live, jo si dialogu, se thua, nuk u arrit live, është parë me regjistrim, është kështu. Nga Fevzio si ka, <hihon> po, pra, e kanë parë. Si letërkambim pak a shoh. Po nga Fevzio e kanë parë. Po do flasim gjatë ditës për këtë. Shikojmë se çfarë do të ndodhë sot. Do të flas me studentë, tulet, flas. Po ai thotë, nuk ka mënyrë tjetër se si të arrijën këto gjëra. Kriminalizmi ngana e vet po thot që jo vetëm këto që kërkoni ju. Po pse jo edhe më shumë se ka? Edhe ato që nuk kërkoni, që ja keni në mendje, mendje. Doza, për të, të doza lumturie për të tjerë. Po. Kokra. Uh, kokra. Sa doni ju? <të dredur agati>. <të> të ne kemi gjithë. Të drehtura gati. E këtë. Çto? Të lejohet, të legalizohet. Jo rastisht që do të kërkesë radhë. Radhë sot kjo. Le protesta e madhe kjo. So. <laughs> se kishim harruar edhe këtë. E pra, pasi që kujtova të vëj një post. Ëm <laughs> uh, mirëmjesë djegë, mirë se keni ardhur në klubin e Mjesës në zonën e Sotriniu. Ju përshëndesim, uroj një mi, ditë fantastike. E para për sot nga Red Hot Chili Peppers uet Californian. Ora është 78 minuta ajo po dëgjoni Clave Fem. And if you want these kind of dreams It's Californication It's the edge of the world In all of western civilization The sun may rise in the east At least it's settled in a final location It's understood si çfarë bëj aty? Bahesh nuk duhet të bëj këtë gjë kur jam duke bërë atë gjë. E pata. E... Aje pa bëj sherrtë ekranit dhe. Prandaj po të them bra mos e sherr atë ekran. Mirëmëngjes i çdo të mirë të keni ardhur në klubin e mëmçes i zonjës Zotrin, ju bëjmë një përshëndetje nga valët e radios kombëtare Club FM. Unë jam Blendi këtu bashkë me Oltën dhe Altinë zonjës. Mirëmëngjes. A do bëjmë frimëzimin për ditë në sotme? Po, jebi. Unë nuk kam, e ka po, pozis, nuk ketis, burq, shprej, kam njëshprej, kam njëshprej, kam gjithër gjitha. Nuk bukër në jebi. Unë kam gjithër një për shumbo. Ha. Kush të do, kush të re, nuk të do. Kush të re, nuk të do, është e njërë, <laughs> sigurisht që nuk të do, por unë kam këta. Mm -hmm. Kur jeta të siel erëra ndryshimesh të cilat për pak sa të, të hedin tutsh, mm -hmm. dhullisyt dhe pesat. <laughs> dhe hidh. Wow, sa buve. <laughs> kam dhënë qen këtu cili si duhet po e thajnë me tharsë, që kanë bën si si ilustrim të erërave të ndryshimit. Okej, okay, nuk bën kjo. Kisha një tjetër, është... okay, po. Provoajni. Okej, dakor, hajde. Merr vendime. Po. Mir apo keq, merr vendime drejti hëngurt, sepse rruga e jetës është e shtruar me kafshë petashuçe që nuk morën një vendim. Urdhë? Ah, sai. Bukë ka i eto shtruar me kafshë për ta shuqe që nuk morën një vendim. E bukur. E ke parë besoj. Nuk mm -hmm. te Shipris janë plot me katavra. Po. Kafshësh. pse ka kaq shumë? Shumë ka, gjëna. Ëh, apo Suzanska? Lëre dha këtë. Një tjetra kë? Atëherë, nëse çdo gjë duket nën kontroll, nuk e duhet ecur shpejt sa duhet. Kjo, e mirë. E mirë, po, kjo është e mirë. Kjo. Nëse gjithçka të duket nën kontroll, nuk e duhet të ecësh shpejt sa mm -hmm. Sepse duhet. Sepse gjërat duhet të jenë në gjithmonë pak pakës. Ta kemi pak atë tensionin. Tensionin e jashtë kontrolli. Mos keun kontroll total të një gjeje se pastaj i bie desh në gjysh në timon kam përthyen. Pra, nëse gjithçka duket nën kontroll, nuk po ecën aq shpejt sa duhet. Kjo është preja për ditën e sotme zonja Zotrin. Do ta dish kush e ka thonë. Po hajta dim dhe Mario Andreti. Ë, tani ndryshoi punë. Mario Andreti, e gazetara. Kaç kisha? Unë tani vazhdoj me motin. Olta. Faleminderit. Ec. 1 grad në këtë moment, 12 do të jetë maksimalja për sot dhe nuk ka shanse që të bësh. Siri tin tin tin i i i i i është e bukur. Faleminderit. Të lutem. Koha është e mirë, por e pëtokht E pëtokht një ka kohën, të e mirë uh, uh, uh. Mirtin që E bëmë edhe këtë pjesë në emision Zoja e Zutrinë sot në krybin e mqesit Kemi lojra dhurata Sa informacione shumë, shumë delikate për ju Cila do t'i abim një nga një nga një Por, për momentin Disa mesajë dhe muzik Nga do jetë kënga ka Imagine Dragons Imagine Dragons deshtas Arctic Birds. Monkeys por uh, Imagine Dragons Arctic Monkeys tjbërri eke përëm sush miriam këtë jenë bas pak krybim qësë We were the flood we were the party and two lives one life sticking it out letting you down making it right from the leaves changing the seasons sometimes i think of you relive in the past wish it last wish we'd be dreaming Mirë me njësit që të gjithëve, mirës të keni ardhur në kryurin e mjësit Unë jam bleni du bashk me Altini dhe Olten sot në mjësit Hello gjithës, yes. Ju përshëndesim që të gjithëve nga valet e radios komtare KBFM deri në orën 10 do të jemi së bashku Këtu zonja e zotrin për këtë program Dhe ju përmtoj se do të ketë informacion e dhe gjëra Për të ju dhuruar pa fund Bas gjithë atyre diskutimeve që u bënë në parlamentin franse Në fali Britanik sepse edhe nga Fransa kemi lajme pak më vonë, por në Parlamentin Britanik, zonja Krye Ministre, Teresa May, ka disa ditë që përpishet atje të diskutoj me parlamentaret për këtë marveshje që ka arritur me Bashkimin Evropian për daljen e Britanis nga Unioni një herë për gjithmonë. Një herë për gjithmonë, por është një marrveshje e cila do të rregullonte, se thua zhvazimsinë e qërave, njerëz që jetojnë këtu dhe punojnë në anën tjetër të këtij kufiri, shkëmbimet janë të mdhaja, këtu janë vende që janë në liri dhe prej shumë kohsh në po themi liri ekonomike, kështu që njerëzit uan që të ken akseset që kanë patur e tjerë e tjerë të jenë sa më pak të penguar nga kjo në jetët e tyre të përditshme. Kështu që u arrit një marrveshje që është komentuar në Bashkimin Evropian si më e mira dhe e vetmja e mundshme për Britaninë që të dalë. Britania vetë zgjodhi këtë rrugë dhe tani duhet që të bëj çetuash. Hapim rradhë. Hapim final po dhe të dalë nga Unioni, dhe Unioni sigurisht ka mbështijen. Jo, fort i lumtur që Britania zgjodhi që të ikë. Edhe për atë që kjo nënkupton për Unionin, pra, se si që ka i blev shumë mjaftueshëm për Britaninë. Por nga që kanë patur këta Kanë qënë edhe Okej, okay, ta një ikni pra dhe, dhe kanë pasur këtë loj Qasin në sensin që Do përpishemi për më të mirën Por ta një ikni Sepse Ja bëtë vetës këtë gjënë Dhe në fund dje Në mbrëmje Vas ditësh diskutimi Due që të votohaj Përcaktoi një orar, një ditë, një vend për votën e parlamentit lidhur me këtë marrëveshje që ajo ka arritur me BN. Mm -hmm. Nëse parlamenti e aprovon marrëveshjen, atëherë ajo jetësohet, nëse jo, bie. Pastaj lë shteg vetëm për një çë që, që Britania të dalë nga Unioni pa patur fare një marrëveshje. Çka është një armë e pasigurt e jo shumë e mirë për njerëzit që kanë punë për të kryer. Sojis Hajimarveshi nuk diet pasaj se si do shkoj të shkojë tregtia ku si çfarë sa është tarifa ka tarifë s'ka tarifë, kalohet ka ka ka nuk kalohet, gjitha këto janë pik pyetje për njerëzit që kanë punë çdo ditë. Dhe ajo i thënë ka thonë s'do të ketë votën në parlament. Kur përcaktohet pritet që të votojë, ajo ka thonë nuk do të ketë votën në parlament. Kjo i habiti gjithë. Dhe kjo e ka çuar gjithçka në kaos. Pritjen për të arritur një marrëveshje, e përta miratoratën në parlament tani janë të gjitha në pik pyetje, Teresa Mei nuk do të votojë uh për marrveshjen, por do të bëj një tur të disa prej vendeve tour. evropiane, një tur të disa qyteteve evropiane për çejf. Po, thonë për çejf. Jo, sigurisht që diskutojmë më shumë për këtë. Dishka... Po mundohet të ketë diçka po mundohet të diskutojmë me liderat evropianë shqiptarësinë që ajo mblodhi këto ditë në parlamentin britanik dhe nuk do të ketë votim. U urojmë ta gjejjum ç'vështirë ka. Që shije në datën 29 maj të vitit 2019, e cila është duke u afruar me shpejtësi. Edhe është data e daljes përfundimtare të, të Britanisë. Mund të jemi atë ditë ose pa një marrveshje fare, ose me një marrveshje të arritur në orët apo javën e fundit para daljes, ose mund të ketë midis tani dhe pastaj se ka ash dhe një grup tjetër që kërkojnë Një tjetër referendum. Ah, për BE. Ka ngata që shpresojnë tonë bëjmë një tjetër referendum që ta afusin praktik. Pra kthejm pun në jo. Pra pun e ikjes, ë? Në jo të ikjes. Në jo të ndenjes dhe ta mbyllim këtë këtë çështje. Por është, nuk e di, është goxha interesante. Ndërkohë që nga ana tjetër në Francë President Macron dje ka adresuar protestat do flasim pak më vonë për këtë. Tani ta ka muzikë në klubin e mëngjesit zonë Sotri. Look what I found she's here. Lady Gaga The best music The funniest shows This is Club FM Hi Hello Hi Bukua me vaj Mimqesit që të gjitha mirës këni ardhur në kryurin e mqesit 7.35 minuta në këto mente Unë jam blendit bashk me Altinin dhe Olten Mimqesit Jerin e kemi pushim për titën e sotme Ja kemi dhën me gjithë zemër Me gjithë shpirt Po, me gjithë zemrë dhe me gjithë shpirt Djebra në mbrëmje Prezident francesa shu si shkisht e parale mëruar mm. Për uh, popullin e ti Do të dilte në televizor për tu uh, Për balur Me gjaketat e verda Apo jelekat e verd Protestuesit frances Cilët kanë shumë bështetje Në popull, tre në katër frances I mbështet të protesta Me gjithë dozën e dhunës që do kanë brenda kanë pasur brenda sepse u janë bashkuar edhe huligan thamë edhe njerëz se cilët kanë uh, thjesht dëshirë për të shkatruar. Megjithatë, në përgjithësi ata janë lëshuar si të arsyeshëm, kërkesat e tyre si legjitime dhe me 75% të Francës që i mbështet, As? presidenti Macron ka dashur uh, apo s'ka dashur, dhe i ka adresuar ata ballë për ballë, edhe pse nuk ka qenë hera e parë, po ishte hera e parë me këtë ton. Dhe kjo është gjëja e parë që duhet të themi për uh, ndërhyrjen e Zotit Makron. Toni i tij ishte shumë i pangjashëm me tonin e kryeministrit Ton, nëse do të krahasohi, i cili gjithashtu pati një dalje televizive djegë. Jo, tani, nuk e di pse i krahason ti. Për ushtrisht, uh, ai ka dal para popullit të vet për të thënë se i kupton se e kupton se zemërimi është shumë i thellë dhe Dhe u ka dhe në tërë një seri gjerash nëse uh, do të shikoj me rrava të shfarë. Dhe dëmën do guvernement e o parlement de ferë le nëseser afin kë on puisë vivrë mjë de son travaj dhe le debu dhe anje proxen. E ngritur rogat me 100, 100, euros, 100 euro pra. Roga minimale do të rritet me 100 euro 100 në muaj dhe 2019, 2019. Që dhe. nga përdo nëmis për, për fransë. Po, gjithashtu e gjithë punë. Në orarin zyrtar nuk takohet. Nuk takohet prati merr parat në orarin zyrtar. Pastra, po. Një parti e çmuar e kësaj kombi. Kapazh të pasai që i tush më pak se 2000 euro për muaj. Lidhja do të ngrenë pensionin gjithashtu. Do të them që marr më pak se 2000 euro në muaj. Tek që je revien sur la réforme de l'impôt sur la fortune dhe do të ketë një, një, një taksë pasurin, pasurin. uh, për pasurinë, gjithashtu me pasurinë. Megjithëse ne jemi në proces të krijimit të punëdhënies në të gjitha sektorët. Megjithëse, megjithëse duket, për gjithë sektojnë. Gjëja ka gisë. funksionuar për shumë nga ata që kanë dalë si yeleqe të vërdha në në Francë. Pra, nëse i marrim me radhë, 100 euro në muaj për rrogën minimale. Për rrogën minimale, 100 euro më shumë çdo muaj. Për ata që punojnë mbi orarin e punës. E para pagesa për punën mbi 40 orët mm -hmm. është më e lartë se ajo që merr për 40 orët e para, por e dyta që është e rëndësishme është që shteti nuk do të fusë taksat në këto para. Pra ti për këto para janë të lira, të rehat. Përkasin vetëm tu, ty. ty. Dhe kjo fillon në datën 1 janar 2019, Brava. pra të gjitha këto janë në efekt duke filluar nga muaji tjetër. Mhm. Mm do të rriten pensionet. Do të shtojnë një taks mbi më të pansur Që më për Zvitsër Do të ta Frans ta... olti Wow, oaltir. është Frans Jo, kanë fjallin për nga standarti Me Që po Fron Makro Në të gjithër mënyrë si studentët këtu Ndo shta studentët këtu kanë par nga atë atje Por je lekët e verdë në Frans gjithashtu kanë refuzuar që të negociojnë uh -huh. Me presidentin Makro apo kre ministrin francez Uh, thjesht bëje. vetëm thjesht bëjë. Vetëm bëjë sepse nuk e hasin zyedet dhe nuk kanë patur një përfaqësi. Mm -hmm. Ashtu si studentët nuk kanë patur një përfaqësi. Pa. Rama Dieu kërkonte studentëve që të kishin një përfaqësi sepse përndryshe është e pamundur që të arrihet ndonjë gjë. Në fakt në Franc u arrit pa përfaqësi që rritet rroga minimale, mhmh, <laughs> që të hiqen taksat nga pritja pensionet. Ato të rriten pensionet dhe e ke për shkujt janë janë, janë, janë, janë bërë një listë me qira. Jam Bravo. janë arritur. Kështu që shprehsa është për shumë nga njerëzit që ata që janë më pak ekstremist ndër yleket e verdh. Ata që janë më të arsyeshëm tonë ok. Taksa e karburantit hoje. Apo për cilën ndolem? Apo hoq mm. para pa pa, jo, hoq me ka. Taksa karburant, e karburantit s'ka. Kan 100 euro në muaj rritje për paga. Pagat kë pastaj uh, bonuset bonuset që kompanitë do t'japin për vitin e ri. Ëh dhe Macron tash është duke takuar edhe biznesin francez. Oh bravo. Sepse e dini shumë isa njerëz që punojnë në privat. Ëh mm -hmm. dhe në fund vit shumë kompani në botë, jo në Shqipëri, shumë kompani japin bonuse. Po. Oh. Edhe këto bonuse zakonisht janë një rrogë 13. Ëh. Ëh pra është çfarë ti merr në një muaj, kompania të dhuron bonus, sot hallall e ke, s'e ke. Ta hash vetë në peta. Po. Mapa atiq naqesh edhe thua kam dhe domethënë sa mirë punon tek kjo kompani fit. Po rritë kjo kompani. Vit, po, por por këto bonuse pra nuk do taksohen. Oo oh, po. Nuk do taksohen pra rroga e 13 që francezët do të marrin dhe Macron tash ta po takon bizneset thot jepuni një para njerëzve, jepuni tani bonuse. Ju lutem. Sepse do që kemi një valë kënaqësie tek tek populli dhe thot ne si shtet nuk marrim as një cent nga këto nuk duam ta taksojm as punën mbi orar, as bonuset që kompania ka për ju. Ato janë tuaja. Atë keni punuar fort, ju takojnë juve. Bravo. Bravo. Ju. Wow. Gjërat kanë ndryshuar. Presidenti që du. Kthehemi mbasfaq në klubin e Mqhesisit, ka kusht që mund kemi, se ta kemi, sepse tashi ata, sa nga këta ose do shkojnë shpiton, okay, knashem, ose të, diegje, të shtunen, në spital nëse ju kënaqim ose do dalin prapë të përdiqjet të shtunën, në cilin mm -hmm. rast Macron mund të vinë në Shqipëri. Çfarë <laughs> <'a> kemi ne? <laughs> fidèle si prévisible non je ne suis pas certaine que que, que tu mérites ave de la chance que vous a dis-moi merci rendez-vous rendez-vous rendez-vous prochainement rendez-vous rendez-vous rendez-vous sur ma prochaine rêve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 prochain element rendez-vous rendez-vous rendez-vous sur ma prochaine race Vas-y, là dire, je suis ni gnian. Et que j'aime trop les bla bla bla mais non non non, c'est important. Ce que t'appelles les gnian, tu sais, la vie, c'est des enfants. Mais comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire là, tu es présent. Et pour les élever, on a des absents. Lorsque je ne serai plus belle ou du moins, on naturel. Ah je sais que tu me manques, il n'y a que qu'une mose qui est éternelle. Moi choube, c'est jamais bon, fait tout belle, belle c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain événement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochaine rêve. des mêmes des mêmes et il y en a marre juste des mêmes juste des mêmes juste des mêmes this is your station club fm 100.4 mëmëjës që të vijë mësh se kanë ardhur në klubin e mëmëjësit hello hello hello good morning mëmëjës kemi gati anagramën për ditën e sotme Unë uh, dhudoja do që tiftoja ata që të duan të zgjidin Që të vinë që të zgjid tani Ta fraan Po Pra në anagramës Anagrama Në klubin e mingjesit Anagrama përsovës Do tërinë është Sir Epo Nup Epo Nup Sir Epo Nup Sir Epo Nup si Sir Epo yes, Nup Sir Po Sir Epo Nup Sir Ose Sir Epo Nup Epo nup Sir E-P-U-N-U-P Epo nup Sir S-E-R Sir Epo nup Sir Epo nup Ok Zgjidheni anagramën tani në kruvin e mqesit Zgjidheni anagramën, zoja e zotri Për të fituar një Zorat nga aromaterapi Oh Kërqyë e shumë ah, Një dhurat nga Aroma Therapy Shumë Shumë Dërko Zonja e Zotrin Një përpunojnë jate Dërgojnë në 069 27 222 ose proponuat për fitoren tuaj. Na themi po. Tani kjo është dita e parë kur njerëzit janë kthyer, po. Mhm. Po, pas pushimit. Tre ditorshë, janë studentët sot që vijnë gjithashtu në Tiranë. Dëgjoj që janë rrugës edhe ata që do të marrin pjesë në protestë, po. Po sot kemi një masë të madhe njerëzish që janë në trafik në këtë moment, duke shkuar në shkolla me fëmijët, në punë. Dajo ndoja që të merra një moment i njoftoja që gjithë për ofertat e çmendura në doganët atë ditas Super. Dhe InterSport Oferta të shmendura Në Adidas gjithë shka është me ullje nga 30 Dheri në 50% Në të gjithë duqanë dhe Adidas Gjithë shka me ullje nga 30 Dheri në 50% Në InterSport të gjitha markat kanë ullje Përshomu, Reebok i ka gjithë shka Me ullje dheri në 50% Nëse është një Artikul Reebok mm -hmm. Pa më varështisht e shfar është Në dyqanet Intersport e keni me 50% ulje, gjysmë çmimi. O sa çlef? Converse ka ulje 40%. Ka nga ata që janë të dashur të dashurour no, me Converse-in, Converse Donald Starrt është është në mënyra atyra. 20 ullje të tjera, 40% ulje te Converse, Nike, Puma dhe Head dhe McKinley kanë gjithashtu ulje deri në 50%. Fesat janë shumë afër. Ndaj nxitoni që të përfitoni nga kjo super oferta për të kënaqur veten tuaj edhe të dashurit tuaj. Ju që nuk e një mundësia ma të vizitoni dyqanet, mundë për osis një online tek intersport.com.pl është e hapur 24 orë, intersport.com.pl Markat më të mira dhe më të cilësore sportive mund të gjeni vetëm tek intersport ndaj në zitoni. Oh yeah! Michael Jackson tani me bitit në klubin e mqesit. Pak përvëndu të ju japë një shansë, fitoni edhe një top Adidas. Ora 7:53 It feels that I'm ruined Cause I'm ruined Is it ain't enough For you to come and stay over Cause we're free to love So tease me Ooh. I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Magic is in the air I ain't say so can get you everything tonight I made no promises I can do all the things but I give you all the things tonight Belgique is in the air there ain't no silence here says i can get joy with candy nice i made no promises i can't do all them things but i'll give you little things nice logic is in the air there ain't no science says i can get joy with candy nice so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 Mirë më në qesë që të gjithve, mirë të keni ardhur në klubin e më qesit Ju përshëndesim dhe jurojmë një ditë fantastika Unë jam blendik të bashk me Altinin dhe Olten Më qesi, zdo më qesë me ju nga vëra 7-9-10 Sot me jerin pushim Çdo të kemi sërish nesër. Dërgo, doaj t'ju thosha dy fjalë për Aroma Therapy sojën sotrin. Ne kemi një kupon me vlerën prej 4000 lekësh të reja për produkte të Aroma Therapy që do japim do japim atij apo asaj që vjen i apo e para me përgjigjen e sakt për anagramën. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Kështu që oh. shkruani tani në 0692070222. Sir Eponup është anagrama. Sir Eponup është një kaloros anglez që mban titullin sir pra nga mbretoresha sir e punop. Dhe nëse ja dilni që jeni të parët aroma therapy, do t'ju shpërblejmë me këtë kupon 4000 lekë të reja për produkte kozmetike natyrale dhe autentike me vajra esencjal shqiptar. Sipas standardit të Aroma Therapy International Associate, pjesës së cilës aroma therapy këtu në Shqipëri është gjithashtu. Ne thon njerëzit tek Aroma Therapy promovojm bukurinë e shëndetshme dhe natyrale. Your skin would love it. Aroma Therapy. I jeni në bulevardin Gjergj Fishta, tek pallati i Shallvareve, e gjithashtu tek aromatherapyalbania.com dhe aty keni edhe seksionin About Us ku mund të mësoni edhe më shumë mbi këto të produkte të me bazë vajra esencjal shqiptar. Yes, super. Tincia na sugjeron çdo mëngjes një censurë të vogël. Është një klip zonë zotrinje që ka shpufitur nga një dokumentar e tematika ve shkencore apo historike. Dhe tani ne duhet të gjejmë fjalën që ai ka menduar ta fshi, në mënyrë që të na nzi mëngjes. Exactly. Na e bëj, na e bëj vramëndës këtë mëngjes. Jepi. Zemra nis të përshpejtohet dhe të rrahë në mënyrë të çrregullt, më shumë një së sa një rrahje. Mhm. <të> <të> Uf. Uh, Eha. Ai pas këmë kardiologmën sotrin. Po po. Sa la dhe thashë ndrojm them. Ftojm gjithë kardiologët na ndihmojnë me këtë. Çfarë mund të jetë? Më shumë një pip sesa një rrahje. 0692070222 0692070222. E djem edhe një herë? Zemra nis të përshpejtohet dhe të rrahë në mënyrë të çrregullt. Më shumë një Se sa një rakje hmm. Më shumë një Se sa një rakje Më shumë një tjil Se sa një rakje 069 207 222 069 207 222 hmm. E vështirë e er, tine E vështirë duket A thua më Të, të duket e le të duol Që jam nga kjo anë e tavolinës Nuk kam i denë më dhvogër Të mërt, të mërt. Do e kërkoj fjalën, ti si ç'është tamam. Nuk dua gjysmën apo... e fjalës apo. Të kuptoj. Falenditë. Të kuptoj. Studentët kanë paraqitur për sot protestën e tyre më masive. masive pra, Zona e pra. Zotrim për shkarkëse do të kthehen në Tiranë student nga universitetet që kanë qenë me pushime në shtëpi, por pritet që të vijnë këtu edhe student nga universitete jashtë Tiranës për të bashkuar me protestuesit në krye qytet, e gjithashtu nxënës nga gjimnazet, ëh, mm -hmm. që do të jenë student vitin nështar, që vjen e tjerë e tjerë e tjerë, prindër që i bashkohen. Po, në orën 10:00 studentët nga të gjitha fakultetet nisin marshimin drejt Ministrisë së Arsimit. E gjithashtu studentët kanë ftuar gjimnazistët e si qytetit as dhe qytetarët e thjeshtë që tubashkohen, ndërsa ora 16:00 e pasdites së sotme është lëndsi afati fundit për qeverin për të plotësuar tet kushtet që ata kanë. Qëso që ja ku e keni, është në sotrin kur është, ka qenë ftuar shumë edhe qeveria deri në 16. Deri në orën 16, kështu që kenë, zotrin, kjusht, uh, është një ditë e plot punë. Absolutisht. Marrësh lloj-lloj vendimsh. Djen programin Opinion tek Blendi Fevziu në Klan ka pasur një grup studentësh që shkuan atje për të biseduar. Së bashku në studio I qenjë program interesant në ndryshe Po themi nga i nga zakon që, që par, pa Shkoj dhe revonë në fa Dhe suzenë të kanë folur Njëri nga ata që pati më bështedje Ishte, ishte një djali cili Thak ta Vjej problemi me godinat me to tira, të tjera Grushtat tjera nga brinit Shodhë dhe në kenë rëzurë në tokë Tani pra, është duke folur, është duke folur për se si ekonomikisht, po me një metaforë. Mm -hmm. Studentët janë duke ngrënë grushta shpulla nga çdo anë. Pra tarifa, pagesa, kushtet këqija për jetesën në konviktë e tjera. Pra kjo thot ai është si një rrahje, pak a shumë. Absolutisht. Që na keni shtrim në tok. Problemi me godinat më to tira, të tjera, grushta të tjera nga britë, shoqë që na kanë lëzuar në tok. Tani vjetë këto tarifa do të këmbën thyt. Ne u jetëm përballë kësaj situatë. E hoçëm këmbën nga fyti. E da të një, ata që të godasin, nuk pe fjasët në bërë një, për gjithë të njëzetet vjetë, ullin e thotë, ora, negocijën pak përpune të dajakut me. Bra, bra, bra, bra, bra. Që që ta e konsiderojnë sikur, negocijatat ashtë janë. Basin a kejsh, shkemi nga fjuti, doqët negociosh me ne, po. Ba, bra. Atu këmë qëmë parë 20 vjetër, shosë kutë jonë, apo kutë duhet jemi? Këtë kemi në, ne i sërë kemi në dojë. Qikojmë është interesant dhe përso se shardot në gjasë. Më brëmë aty mësovaj që edhe qëraja mujore, po themi, konviktit ishte 65.000 lekti vjetra, në muajnë. 65.000 lek të vjetra I Që shkojnë 650.000 lek, po themi, në vit Ka një seri gjërë, është dhe më thënë, sepse fondet që shkojnë për arsimin logaritin në miliona mm -hmm. uh, Miliona lek të zdo vit që shkojnë për të miliona euro Në mati e paguem dhe të taksa e ojtë Ajo është për infrastrukturë, infrastrukturë arsimore, arsimore në Tiranë. Kam përsërimin, ajo shkon për kofte, për kofte, shkollat tetëvjeçare, Bashkia e Tiranës merr ato taksa. Okay. Ajo është një gjë tjetër se për shembull ai Durrës nuk e ka. Por buxheti i arsimit është gjithsesi. Gjithsesi po. Dhe shikoj se si universitetet e shpenzojnë këtë. Dhe aty pastaj ka aty, aty bëhet çudira, sepse ata folën dje për borde te mënyrën se si janë të mbushura ato borde, tëmëruar nga ministri, janë shumë sa njerëz që Shkojnë në përbërë, 34, 34 janë në antartë Ca i emronë universitetit, ca ministria Por pasak ta Përshëmë njëri bërtë kishte Një mbledin në vit Një mbledin në 7 muaj Edha mbledin në 7 e në vit mm. Mm -hmm. Dhe pago është në 350.000 lek në muaj Për të mbledu 7 e në vit Pra e kishën prerë vendes një, një rog Një rog të 350 majle 350.000 lekshe Muaj mm -hmm. për muaj Do që ndesh. Të muaj mund edhe mos takohemi fare, domethënë? Po një po po. herë po, në 2 muaj. Po, po pras, ljek, në një një një muaj tjetër takohemi dhe po ndërkohë ti ke marr 700.000 lekë në 2 muaj. Po 350.000 e merr çdo muaj. Ëm, ja tek to ikin thandë, saktë ai thandë, edhe e kupton? Është si të kesh një sfidë të meqera, farë, të shosh me çirra të marrësh lekun qyll. Në një farë mënyrë. Po sa për saktëtojnë vetë sepse ata për saktëtojnë vetë pagën. Në Elbasan njëra nga çuditëra ishte që Universiteti i Elbasanit shpenzonte 280 milion lek. 280 milion lek. Për security, për rojet. Oh. oh. Për të ruajtë, për të ruajtë karabinat e e konvikteve. Mm. Po, pra ka shumë. Ndërkohë shpenzon zero për kërkim shkencor. <laughs> po. Domethënë lekët shkojnë për roje edhe firmën, të se këta, kjo është edhe ideja që. Po, po, natyrisht. Ti zgjedh firmën time unë të është gjithmonë një firmë aty. Të, të peshoj me Flori, a e kupton? <laughs> Këtë e mba spak në krybin e mqizit Në zënsit do të bashkuen studentëve sot Kjo është qëar pritet Ora dhjetë mba spak Pra nuk do ketë mësim sotipja Për ata që do të dalin Jo, ja, nuk do të ketë Do të ndikim situatën Këtë e mba spak në krybin e mqizit Ani e shkoa për muzik <gjës> Pak të vizitet të muzik the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm jello hey, hello hello, hello. mirim jess mirë se keni ardhur në klubin e mëjesit të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike olta dhe altini janë syëvesh tani për të takuar gazmend malon këtu eh? me ne jessi gazi Mbim jashtë vlen më si u gjej. Është e marrë dhe gazika është ardhur për të folur për makina në klubin e mëqyesit, gjithmonë na kuriozon me njërin ndër modelet që ofrohet i apo e re dhe me surprizat edhe gjërat interesante që secili prej tyre ofron. Tanim tregon pak cila është makina, mjeti për cilin do të flasim sot. Uh, problemi modeli për të cilin uh, ne do të flasim sot është një model i ri, uh, totalisht i ri madje, në gamën e markës gjermane BMW. Uh, Bëhet fjalë për modelin X7, i cili është mm -hmm. modeli më i madh SUV i prodhuar ndonjëherë nga BMW-ja. Më i madhi i prodhuar ndonjëherë. Por duhet të sqarojmë një gjë, sepse për X7-a ka pasur dhe të mëdhen kan qen. Ky X7 është më i madh se çdo X7 e deri tani shme jo jo vetëm për 2019-ën, po edhe për gjithë vitet e kaluara. Uh... Po vetëm një korrigjim të vogël, po më hmm. vjen ka padur sërri 7, por jo X7. Pra 4x4, jo um, gjerma X në në në në gamën e BMWs ka shkuar deri në modelin 6, pra X6. O oh, X6 thoshë. Dile ka thënë një X, x uh, sorry, sorry. Po mendoj rahet X6 ndoshta. Se rahet ka shpudhuën të ndajë vobrë. Okej, pra kjo është 7, 7 është është që e rënë pra 7 nuk ka padur. Totalisht e rre, totalisht. Po pse duhet që të shtoj, pra kishte X5-ën që është Po, se tu ashtë po. një, një gurë kilometrik, ati e i rëndësishëm Shumë i rëndësishëm uh, X6 ta që vjenë si një Vërshëm QP i X5-ës Dhe kjo ta një është 7-ës uh, Po sepse, sa herë në të dy me ndonim që do blinim në një SUV nga këto gjigantët dhe të mëdhejnë Dhe thoshem nuk duham që tjetë një Range Rover ose një Mercedes GLS Dhe nuk duham që të shkem dhe jenë Amerikë për Cadillac Escaleda po Linko Navigator <overstire> uh, BMW-ja përdoj për, për të gjitha ta që kishën një dilembi disë tyre modeleve një e, e Për të gjitha uh, të gjënë Gazi dhe, uh, është një që mjaftë e burë Sigurisht kjo kjo model X7 Se do të plasin pak për detajet që a i ofron Me gjitha ta Kjo ndo të tek BMW-ja Ndë të tek uh, Volkswagen-i për shumë dhe në tjera Tiguan i sotën duke si tuaregu i djeshëm Dhe tuaregu i, i sotëm është me i malë Me i malë, dhe së shdo të tuare tjetër Po, dhe kjo vjenë të anjë Dhe kjo e makina realishtë më dhaja Që në Evropë nuk ishin deri para Po them 10 vjetëve To janë super gigant uh, E vërtet blenë, në faktë Supozojt e ndë që edhe për këtë model BMW e që ndërën e rëndesës ta ketë Në Amerikë, kryesisht dhe në Azij mm -hmm. Pra jo në Evropë Në shumë qytethe europiane që në edhim ka një cendra historike, rrugë të ngushtet dhe tjera, një makinë e tjilë, uh, flasëm blendë për 515 cm. Pra është një makinë... Uh, 515 cm. 515 cm. 515 cm. 515 cm. Që është një loj... Uh, pra, Gjatëzir. dimensioni 5 mm -hmm. metra është një loj limitin në makinës zakonishtë. Makinët janë shumisa makinëve, mbinë dhe 5% në makinëve janë nën 5 metra, polë mm -hmm. shumë ma dje. Dhe shëtu flasëm për 515 cm. P Ok, jarta sekuri nuk është makina për manovrimet në rrugë italiane, absolutisht, absolutisht. Jo për rrugicat e Romës, e, jo për rrugicat e Firencës, jo për. Ëm, po. uh, blend uh, kli, ka një klientelë të pasur diku atje, uh, të kamur, të të të, të kanë joze, mm -hmm. domethënë që do të përqendel se edhe në sajm me diçka të re ndoshta, pra edhe si për të ndryshuar uh, në këtë markë që kanë qenë deri tani të pranishëm në këtë segment, të bëjmë ndryme ndo të afrojtë gjë. E imagjinojmë makinën, sigurisht, që do ndryshojë dit, ditën ditën tonë ose ditën e shërbimit ose klientëve të makinave. Pra nëse e, po e keni një shatërvan në mes të oborit, të gjithë ato rrotullues, pra që ti vini vërdalla, s'aj nuk, nuk keni nevojë për një tjetër. Thjesht vini rrotull shatërvanit dhe jeni përsëri me fytyrë nga rruga. Tamë, kjo do duaj. Po më trego pak për për këtë model. E para që na që më godet mua atë pak tani është ë uh, situash pjesa pallore, fytyra e makinës, grilla është tamam kështu, ë, është quhet ndryshe në mënyrë metaforike edhe ajo dopioveshka, pra që janë ato mm -hmm. dy dy forma të jemit të mëdhenj dopioveshkë që kam parë në një BMW. ë kaq të madh ul mendojë dhe nuk do të, të shofim më asnjëherë tjetër. <laughs> ë qëllimi është është shumë i thjeshtë blentu ë gati gati për të estetikës për dikë, do të thonë këto mm -hmm. për masat. Për qëlimi është shumë e thjersh, ke makinë duhet të perceptohet me një herë uh, që është një X7 Pra është një loj qëlimi ose një loj funksioni për të komunikuar një loj mini brandi, branda mm -hmm. brandit BMW uh, Që do të thëtë X7 është ndryshe nga qdo gjithë tjetër uh, që farë ju keni parë dheri tani uh, është vetëm kajqë Ok, në kundërshtim me këtë gjë, uh, gjem Fenera The Hall që janë teknologjik për shindë teknologjinë, domethënë ta hollet të, të hmm. ngushtë dizajni modes, por që përmbajnë teknologjinë laser, të cilët arrin të të hedhin dritën e gjatë deri në 600 metra përpara makinës, që për është po, po. Pra, kjo si arridhet e re, si rekord? Po është është një lloj rekordi në rastin e po, 600 metra nuk janë pak. Ëm um, ka lagje që janë edhe më të vogla se 600 metra ndoshta diku <laughs> në në përrethina. Ëm um, ok, ëm uh, Rotat e që kojë për shumë janë 22 inch rota gjigande A, a, a, a të pothoshe blenë, parën qëfë se bëmë një, një, një loj panoramik e 360 grad Në profil rotat e janë ajo i gjejë që spikat Por masët e janë të bolshme, sepse kjo është një makinë me tre radhës e diljash mm -hmm. Ne mund të zgjedhim, ne ata që do të blenë klientët mund të zgjedhim në versionin a, Parmi dhizë versioneve me 6 ose me 7 vënde diferenca që ndron tek divani i mesëm, pra ka 2 ose 3 ose sedilje, ne jemi më i lirshëm për më pak njerëz. Tamam, tamam. Ëm, um, ndërsa në pjesën e pasme gjem dhe gjatë gjithë gjatë, uh, domethënë perimetri të makinës gjem element të kromuar, pra detaje dekorime të kromuar, siç është edhe një shirit që bashkon dy fenerë të pasëm, mm. uh, që e bën këtë makinë, siç e tham, të ngjashme me atë që është seria 7 në nivelin e veturave tradicionale. Sa është forca motorike që Do të jetë e disponushme në një BMW uh, X7 Kanë deklaruar dy, uh, për momentin dy, uh, si tush vetëm dy uh, kategori motorës mm -hmm. Me benzin dhe me naft, pra në ngellimi tradicionale në këtë gjë Jo, jo, asgjot veçan për momentin të pakten, asgjot hybride, asgjot uh, 100% elektrike Në rrastin e motorve, pra, motorot me naft, uh, gjem versionin me uh, 3000 kubik I cili... Uh, i dy dy lloj fuqish 256° uqish dhe 400°. 400. Në asnjë versionet me 400° uqish, është, nj pra është një është i njëjti vëllim motori, por që është gati gati i sforcuar ose i injektuar me katër turbina. Mm -hmm. Që është një gjë garas në një farë mënyre. Sikur uh, njerzit mund ta marrin në me mend, luksi nuk mund mungojë në një version, po themi, super luksos të BMWs. Kjo kjo shfar. është edhe diferenca blen në këtë, në këtë gjë, pra nga brenda ruan në një farë mënyre linjet e dizajnit që janë propozuar më parë me modele të që ne kemi parë edhe X5-ën, mm -hmm. uh, pra gjenerata e re e BMWs, uh, por që është është edhe një është çdo gjë uh, premium që një BMW mund të ofrojë. Që do të thotë në këtë makinë nuk mund të zgjedhim sedile Bezeja, nuk mund të zgjedhim kambio manuale. Ka. Nuk ka versione, le ti them, më pak luksoze apo version e paz. Pra por? ka versione luksoze dhe super luksoze. Kjo është ajo gjëja që pra impianti audio është gjithmonë uh, super cilësor, por ne mund zgjedhim midis Harman Kardon dhe Bowers Wilkins. Okay. Pra, nuk nuk nuk, nuk Zgjedhje e vështirë, do të them. Ëm, do të di shumë të mira dhe pastaj uh, un them që për shumicën e këtyre gjërave mjafton të hipësh në bord, blen dhe në një farë mënyrë duhet ta le, le, lejosh veten mm. të të rihiqesh nga çfarë është qisë dhe tuat të rihiqen në në, në në në këtë makinë. Shoh, për shkak të gjithashtu Sediljet e pasme janë gjithashtu të Plotsuar nga ana e Argëtimit me ekrane Përse cilin po, nga po. personat Që të këtë një ekran privat ku mund të Mund të ndjegi të shuar të doj E të këto të vendosëra shumë E setikisht në pjesën e pasme të sediljes para te, po themi që ta kesh me touch. Duke qenë uh, shumë sakt, duke qenë kjo makinë 515 cm, pra 5 metra e 5, 5 metra e 15 cm e gjatë, uh, uh, është dukshëm, uh, domethënë BMW ka komunikuar këtë gjë në shumë forma, qëllimi i tyre është të ofrojnë diçka unike në hapësirën brenda kësaj makine. Pra, nuk është vetëm një X5 e, e zgjatur për të zënë për të për të marrë dy pasagjerë mm -hmm. më shumë, uh, por është një makinë që ka një vëmendje të veçantë kjo. Uh, një nga ato pika, për shembull, është fakti që uh, komandat e infotainment janë edhe vokale në këtë rast por do të thotë do dhe deri diku në një, një mënyrë inteligjente pra ti uh, më fton ti thua makinës un kam ftoht uh, dhe ajo do të ndezë sistemin e klimatizatorit A, nuk istua... Nuk i thua, të lutem ndiz. Jo, jo, jo. I thua un kam ftohtë. I thua un kam ftohtë dhe. Ne për këdelesh do të them. Në një farë një mënyre, po, po. Po, po, kur ke. Kur ke kur ke një moment që të vetë besimi të ulët, futesh brenda tek ixtata dhe ajo të të merr më jo, të, të mira. Ë uh, po kështu me, me me me programet e tjera të makinës, pra ti jep destinacionin dhe ajo pastaj navigatori fillon të impostoj rrugën. Do duke i dhënë makinës mund të thua se shumë ndjam dua të flasim me blendin telefonat. Lejmë të marr këto. Marr këto. Bëj diçka. Dhe në lidhje me këtë blend, ë, tavani i xhamit, pra i cili është panoramik e tërë, diçka tradicionale në këtë rast, ofron atë mundësinë për mbushjes në një darkë romantike për shemb, blend kur zot rastojnë hëna dhe yjet, veti do të doje të shikojë diçka të bukur në qiell. ë, tavani është i përpunuar me damar të hall fare thjeshtë pa dukshëm LED, të cilët mund të ndizën dhe pastaj mund të ofrojnë deri në 15 mijë ngjyrime. Ah, që do të thotë atmosfera në bord është e garantuar dhe nga ana e nga ana kromatikë, në framë, nga ana ë Këto dihet këtu për psychedelic, domethënë, mund ta kesh edhe për një giro nga liçeni, si thonë. Ose duhet të dëgjuar Pink Floyd në ndonjë ndonjë album të veçantë apo ku do? Nuk s'ka nevojë as për droga as për të. From X6. Uh, në faktë X starteri ti ti, ti ti ti mbaron uh, të konsumon pak edhe nga lekët në drejtimin e atyre gjërave të tjera po, uh, që ti përmendë po le të themi që krijon ka mekanizma kompensiv mund të them. Ja, është jo është vërtet ok është një është një punë luksi, është një punë e kjo është një makinë e madhe, e rënd në kuptimin e asaj çfarë ajo është në, në kuptimin fizik, edhe në kuptimin fizik sepse është 2 2.3 ton, do të thonë edhe nuk është dhe e vogël, natyrisht është gjithë kjo. Jo për parkim në Tiranë le të themi. Me shumë vështisi, ose vëndin në dy makinave Ose, nuk e di, është A i obori i famë shumë vjethe ti blenë të rëtheqak Shatër vani, ti mund të lëshmajtës ose djath Naturisht Do donë dhe pra, okej, për kjo makin Do të kishte sigurisht edhe garajin e saj Privat, sepse është Nuk është një makin që do përpichesht e ta Pakojemi um, një rrotë sipër një rrotë poshtë në trotuar domethënë. Detajet e pastaj <laughs> të për gjithë natën kështu si të pakujdesur. Jo, tamam, jo, tamam. Sa janë çmimet gazi tek tek X7-a e re nga BMW? Ëh, uh, është interesant të bën që uh, ka një listë çmimesh të prezantuara dhe pastaj në web qarkullojnë një një muri çmimesh uh, të tjera virtuale ose okay. më saktë çmimet e prezantuara në virtualit dhe pastaj çmimet në web më shumë se si janë ato në realet që të thotë qmimet e prezentuar nga bëmëve për e Europën uh, fillen nga 92-93.000 euro në varsit të vandeve të ndryshme në Shqipëri fam ke më të sistemin e taksimit pak më privilegjuës, pra presim që të mm -hmm. fillojë diku tek midis 80 dhe 85000 euro, por në web të gjithë të gjithë çmimet, të gjithë të gjitha recensionet, domethënë çdo gjë flet për çmime mbi 100000 euro, që është një mm -hmm. gjë shumë e thjeshtë sepse në një makinë të tillë si ta mjafton që të bësh për zgjedhjen e dy tre elementeve, dhe, mm -hmm. dhe secili prej tyre me siguri në një nivel maksimal luksi nuk do të kushtoj 200, 300 apo 500 euro, dhe është shumë kollaj ta kalojmë këto këto nivel të nivel çmimi pra. Me gjitha të letë themi që ba, jemi, jemi, në jemi në nivele po... Jo se përmendoj, aqë në qofës edhe nëzjerim shtëpi në shqitja Po kemi akoma nga kredia <laughs> okay, që okay. është jo Po kemi pjesën e pashklujer të kredis dhe, dhe më zbret pasaj më, më zbret më pak se në shimjera Dhe më nuk kam, e... E, kam Më do është akyt e qenë funksione Njërësit më sheshin shtëpit Pra ta që nuk jatë dalin Pra ta që kanë shtëpi do vogla dy drejma <laughs> nuk pranonin nuk po lëna as veshk meqense tha e ka në logo, kanë logo vlenë si Kan dy atje dhe i kanë të mdhaja. <laughs> Pash me, me vërtet një një, një punë dashë makinë për të, sheh ka blendësh një makinë që vjen për një klientel të pasur, të kamur, do tham mm. fillim edhe te kanjoze pse jo pra do të thën për një klientel që nuk ka çmimin uh, si të thosh atë barrierën ë e parë të rëndësishme për të kapërcyerr dhe për të paraqosur detajet e modelit, por që niset nga çfarë i pëlqen, niset mm. në fakt që do të ndryshojë diçka në atë që ka patur deri tani si eksperiencë. ë um, pse jo ndoshta kjo lloj makine mund të konsiderohet edhe si mjet për të, domethënë për të lëvizur me të me një shofer. Patjetër që është me një, një shofer, po këtë lloj për masë. Kjo është për sigurisht kjo është. Po shikoj, domethënë Saka është gjëja, edhe është pak e vështirë ti jesh Volvo ja, po thonim ka një version ë X90 a që është mjaft po, po. luksoz, nuk shkon kaq shumë, por ajo ofron shumë mirë kur do të jesh mbrapa dhe ta ngas shoferi, pra ta takesh në zyrë, në një zyrë shumë ashtu. Kjo është edhe për te ksa gjës, sepse është kam kam ushtimin që Zotnia këtu nuk është se s'e dërgon ai shumë emaille, po është më, më shumë duke e kupton thotë ngriazërin pak se është Maria Callas. Ës tamam, tamam ëm uh, blender është pikërisht kjo, domethënë uh, ka shumë makina të cilat ofrojn uh, funksione pafund, por që në shumicën e rasteve ngelen të pa shfrytzuara. ë mm. uh, është dash pikërisht kjo që thele ti ajo ideja e një njeriu që do të bëj shumë gjëra në bordin e një makine, pra të nisi email dhe tjeti lidur me gjithë të jetë i lidhur me çdo gjë që mund të ndodhë të tëra, në fakt nuk është ai klien, ai klienti tipik i kësaj makine, ciar. sepse mund ka të jetë ka po. kaluar këtë fazë, ka kaluar këtë fazë, ka njerëz të tjerë që në një farë mënyrë punojnë dhe kryejnë këto funksione në rastin e një biznesmeni apo. Ky është i uh, drejtuar një një më në vërtet njerëzve të pasur. Po ndoshta se ne smerremi me këto në në, në bisedat tona, po është edhe pak ajo të që po ndodh me pasurinë në botë. Me mëngjëton, të pasurit bëhen më të pasur, varfrit bëhen më më të varfër. Edhe ti ke modele makina që janë nga nga 8-9000 euro, po themi për ata që duan të shkojnë punë çdo ditë, janë praktikë, komode, kanë A-në, kanë B-në, ofrojnë të, të, të, të funksionin bazike. Dhe këto pastaj këto që shkojnë nga, domethënë 20 fish të çmimit um edhe që janë për një klientelë tjetër dhe jo dhe dhe gjithçka midis. Dhe ajo që është interesante blendosh gjë edhe me statistika uh, kur është par më qenë sëpër herë vitet e fundit kemi pasur vite krize apo momente të vështira apo ku diun në sektorin automotive i vetmi segment që nuk nuk ka njohur zë ka njohur në fra mënyrë lëkundje shumë të vogël, lëhaje mm -hmm. shumë të vogla. Ka i qenë segmenti makinave lux dhe super lux. Që do të thotë, uh, pavarësisht se fryndon me pjesën tjetër të botës, uh, kemi të bëjmë me një grup me një bërtham të vogël njerëzish, cilët vazhdojnë në luksin e tyre dhe nuk nuk i krijohet uh, shumë problem nëse ka rën ose është gritur sadopak euro apo ku diun çfarë çfarë sh... do të gjë tjetër në në, në rrethon e botën e tonë të, të përditshme. Unë të falënderoj për kohën sot mëngjes. Jemi në limitet e saj. Faleminderit gazët knajsi. Kjo është bomboja X7 nga ëh bomboja sigurisht. E shikoni edhe më shpesh herë që vjen gazi. Ëh, e shikon ndryshe. O po e prite Aldini në fytyrë sot. U vonua pak e mendoi. <laughs> Altin, ka, kjo makinë sjellë si qillin me veten, nuk e di ti sa ose ti nuk ja, do të prisja më, nuk do të prisja më. Sa mi në kohë kur janë në një BV X7, X7. Cast to here for the dias. Kthehemi mbas pak në klubin e Mercedesit Gazofle. Më gjësi Më gjësi Si jeni Ben Mira, koma duke nëndruar për bënë vënë X7 pa, pa, Për të vanë Gjo, zotri Të vanë në psikodelik mm -hmm. <laughs> <laughs> Interesantë ishte e ndërko Kemi një fitu e, zotrinë, të një kuponin për 4.000 legështë të reja Nga Aromatherapy Këtu në kryë qytetë duçani Aromatherapy E gjenin të duçani uh, Palatë i shalvarave, se që një ndryshë Në unadë tek pallati i Shëlbareve, po edhe online, aromatherapy.com, aromatherapyalbania.com. Me gjithë një fjalë, aromatherapyalbania.com. Ku po ju jones 4000 lekë të reja. Ky mund të shkojë për produkte të cilat janë gjithmonë me bazë këta ekstrakte vajore autentike për kozmetik natyral dhe diçka që lëkura juaj do ta dashurojë zonjë zotrin. Kush është vituës, jo? është vituës është Elio, 1-0 i mbara numëri, ka thënë përpunuës. Përpunuës, Elio, është e saktë sër e punup. E kishën vendosur ne, sër e punup. Që të thotë përpunuës. Bravo, Elio. U zhjith. U zhjith, thë. Kjo në dryshë nga të të mund të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zemra nisë të përshpejtohet dhe të rrahë në mënyrë të çrregullt, më shumë një sesa një rrahje. Mhm. Mm Gjojtie? Jo. Trokëllitje? Jo. Goditje? Jo. Goditje për jo. Trokitje, goditje. Jo, jo, jo, jo, jo. Më goditje shumë një jeboshe? P... Jo. Por çka ka me për goditje boshe? Për ku? Paqë të... është një fjalë vetme. Është një gjë e shkurtër aty që thotë. Më shumë një pip sesa një rrahje. Takikardi. Jo. 06 edhe në 2017 222 06 edhe në 2017 222 lërni poprimet po gjërni gjeni fjale në sakt e gjënit rinë Zemra njës të përshpejtohet dhe të rakhë në mënyrë të shregull më shumë një të f*** se sa një rakhje mhm mhm mhm mhm mhm mhm 069 207 222 069 207 222 22, për zhjithsit e censurës ton në klubin e mënqesit Okej okay. Ka patur një përplasje në distanse dhe mi disë kryeministrit rërama dhe ish ministrit ish zvëndës ministrit të arsimit për tisa ditë ta blant mukos mhm mm ai uh, cili ishte doktor i shkencave qe akuzoi ish zon ministrin demo per plagjatur e cili ushkarkua per plagjatur e uh, dhe tani ka pasur nje konflikt me disi dhe kryeministri i cili e ka konsideruar ne nje deklaraci nje vemje oh politike mos uh, Gjë që s'ka si pëlqyer taulantit kanë pëshpërin. Natyrisht. Të bëjmë tashi nuk është ndonjë gjë këtu. Ai nga ana e tij pastaj i është përgjigjur kryeministrit duke i thënë se duhet që të nxjerr diplomën. Ka dhënë një #nxjerrdiplomën. <laughs> dhe ky ka nxjerrë vetat, Fakultetin e Mjekësisë që ka mbaruar këtu në Tiranë, pastaj masterin që ka bërë në Holland, pastaj masterin e dyt, pastaj doktoraturën. Se ka tre diploma I kompletuar i bje është jo pak i kompletuar Dë mastera, një doktoratur në Hollandë Erasmus Edhe Bas i kam baruar mjekësi në Tiran Që është gjithashtu e një, një pakur të vjet. të tijatë Këllë kjo ka Këllë kjo ka pa, sa diploma Ta një kjo të dramës në dhirti diploma në tëndë Qa diploma e këti? <laughs> Sepse ja guzon që aji ka diploma për mësues vizatimi oh. Duke denigruar në këtë mënyrë Tërthora si gjithë mësusit e vizatimit Këto që jan A do të kisha ta, po pse çat ke shansin për të qenë kriminalist? Një ditë. Po. Ata s'e kanë menduar ashtu, po. Po vetëm sigurisht, domethënë është është pak denigurat, jam një cop mësues vizatimi, është, por i thot në një farforme. Doqosh që në ditë. Sigurisht që ka vendin aty, pra. Mësues vizatimi ka qenë edhe Leonardo Da Vinci. Ata. Ku sho e filloi tepaktë. Po. Edhe Leonardo DiCaprio. Është vërtet. Tom Hanks ka qenë Mësuesi vizatimi, zakto shumë i mirë, ti oh, dën ko. Po. Merostrip, mësuesi vizatimi. Lajësim se sa fis kultura e se. Donald Trump kur ka qenë i ri. Mësues vizatimi. Dhe bushi që vdish, kjo që vdish. Ejaj, wow. Mësues vizatimi. Kim Yong Gun. Ki thash tú? Wow. Sa damu 100. Wow. Le Bashar al-Assad kanë qenë në të njëjtën klas. Wow. Ku kanë pas profesor vizatimi. Çfarë surprizë e bukur kjo. Pritës kanë mbaruar ku kam pas <laughs> ne iso, oke okay. këte e mbas pak kryuën e mqesit kjo papisar. do të të bashdoj da, da, da, da, shi, nuk e di. unë po t'ishtë apresor vizatime do t'ishtë shumë i fyrë nga zotin muka që e thotë si kur t'ishtë e një top roje godine dhe sa po ofenduam që të roje këte e mbas pak vëmendjen dhej detajeve ekspert për materialet kërkime të përjeqme arathësilit Në Itali veshjet janë nartë, gjithashtu, dhe gjumi. Të gjithë dyshe këtë Maniflex, ka në përbëri element e arti, të gjallë dhe të përshtatëshëm për format e trupi të uaj, që garantojnë një gjumë të rehatëshëm, ashtu si e robat e qepura, për trupin të uaj. Maniflex, gjumi është këneqësia me madhe në jetë dani për çdo blerje të dyshekut ma një flex për veçuljeve përfitoni edhe dhurata në të gjitha dyqanet dhe showroom-et tona fëmi këtë vit nuk ka dhurata baba gjyshi i ka bërë lekët rrushë kumbulla ia vë jo dom rush kumbulla ka marr edhe lajthi bajame Stika, kaj si? Por jo fruta të thata çfarë do? E di, e di, ti gjithmonë sjell fruta të thata Palma, me paketimin e sheft të aluminit që garanton cilësinë dhe freskinë, si ato që kishim vitin e kaluar. Gëzuar festat me fruta të thata Palma. Savon pas ka shkuar. Mos harro të vësh ripin. Po lëre se pak rrugë kemi, e kam edhe me bezdi.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 Dit dit. Mëngjesës të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Good morning. Yeah. Ja. Atëre. Para se të shkojmë në tutje, Olta, çfarë do të japim si dhuratë? Po do të kemi dhuratë nga zepa natyral. A jabim shporta, ta japim tani pra? Po, sporta me lëngje wow. Shumë mirë. Dhe fruktin. Atëre. Zona zona dhe zotërim. Unë jam gati. Edo, nga të jam <tip> Ata e letë bëjmë pjetin e parë Për një Zepa natural Për një durat Nga zepa natural Do tjetë një kujtës me seri Që do të njësim tani To janë në kryj qytete Me dy fjallë Atere Që do të të përshëmullë Kuala Lumpur. Hë? Mm -hmm. Dy fjalë. Kuala pa? Lumpur. Kjo qytet me dy fjalë. Ky këtu nuk është Kuala Lumpur, sigurisht. Pyetja për ju është: Nga viti 1936 deri në vitin 1941, ky qytet ishte kryeqyteti për Italinë e Afrikës Lindore. Do zonjës që Italia e Afrikës Lindore. Ta. Italia e Afrikës lindore janë teritore që Italia pushtoj gjatë kosë musolinit Mi të sviteve 36 dhe 21 Ky qytet në Afrikën lindore italiane të animë Të pushtuar mm, mm, mm. shërbende si krye qytet Për Afrikën lindore italiane Cili e qytetit? 0, 69, 27, 22 Qytetit shë ende aty Italia është tërhequr nga Afrika lindore prej dekatash Jo, çoj pa historisë at në klubin e mëngjesit, për një sport nga ze pa natyralësh këta. Shon edhe goza. Ti jeni më një herë censurë, pse ka qen shumë e fortë para se të largohemi. E di që kemi të shkurtër këtë hyrje. Altini më ka para lajmëruar që kon e kemi Flori. Ësakt. Le ta dgjojmë. Le ta dgjojmë. Zemra nis të përshpejtohet, të vetë rrah në mënyrë të çrregullt, më shumë një sesa një rrakje. Ne vërtet. Doa t'i kërgojnë tjesat i roje, që, që me ndonë se kemi denigrua rojet, kur po plisim e thamë se nuk mund t'flasësh për mësusit bukte, dhe fizatimin të thime që në roje, po, po. po ne bëmë kastile, sigurisht, <laughs> për pak, me qërafjala nuk mund t'flasësh asë për roje dhe ashtu. Dhe në fakt që nga nëmëri Nadjas. A, Nadja. Nadja. Nadja dhe është roje, po? Nadja pra, po tani. Natia, është është një roje, juhet Natia. Vazhdo. Është, Nadia. është ka e Kampatallit? Nuk është. Atë Natia mund të jetë. Është Teklajon, është një me musteçe. Ai është Natia, ai Natia, sepse lezoi, rënë lezoi si ha, unë. Natia, Natia, okay. Jo, Ti është Natia. Ti ke dhënë ngjyrat, nuk e çel. Po mos e kam, dy këmbë ka roja, dy këmbë ka aja nga larg. Ke të tretë jo, shojnë syt. E. Themi maspag në klubin e Mjesit, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Ora po shkon 9 распак лябет në klubin e mëngjesit. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Mirë se kini ardhur, miq dashur, ju përshëndesim jo. që gjithë në 9:07 minuta ja ku mbetëm vetëm Martin. Më në fund. E dinim që një ditë radioja do të binte në dorën tonë. <laughs> Kaluan 10 vjet që <laughs> ja ku jemi. Vetëm <laughs> ne, asnjëri tjetër. Atëherë, çapo tonë është shtypi? Të <laughs> cilët janë butonat që do shtypim? Këtë për implodim këtë kuçi këtu. <laughs> është ora e 30 e transmetimit zonën Zotrin dhe ne jemi në kërkim të një femre. Tu në kryumin e mqesit Dyrit e në tapura Janë uh, të shqyra Më një do toni Se ka femra në të gjim Femra në kuptimin më të mirës fjales Po uh, Mund të vinë bërë Mund të vinë për të na Ska Ne jemi <laughs> uh, dy meshkuj Dy meshkuj Të dy babalar Dhe por... pak të kaluar në <laughs> <laughs> mosh Por që mirë dhe më thënë Në bajem Unë bajem të tavolina Përve Jo po thëmë të veti ullim për të shmërit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 E kam shjuar. Ka një video ty dhe Jerit vetëm? Për vetëm? Sigurisht. sigurisht Kamer, uh, nice. da, okay. Ka vërtet? Sigurisht. Video dha e ka regjistruar kamera që kemi sipër. Është është një gjë që dua të kem unë në celular. Për fitris. Ja pra. kam kështu për WhatsApp, për shoqërinë, për. Ke besosh kur? Keli për shembull. Kel demi. Po. Ë, uh, më dërgon shpesh gjëra në WhatsApp. I ka shumë të bukura. Nëse na dëgjon Keli të lutem vazhdo. Mos e ndal këtë. Po ja ka njerëz që e ka parasysh më çon vazhdimisht, sugjeroj që doshte ja kalojnë datë tjetër, siç është kjo që hapet virale. Po. Në WhatsApp i kam rërej që është bër është bër një më të shumë i mirë komunikimi. Ai përdoret po. Se ka dhe privatësi, ne ka parasysh nuk mm -hmm. nuk e, e poston që ta shikojnë gjith, po nëse diçka të bën për shtypje që tallë përqesh një ministër me të cilin ti ke muabet, po themi, etj në WhatsApp. <laughs> Apo diçka që ai natyrë. Sa s kam gjetur atje. Ëh. Oltar, kimi është fitues për të thënë? Po janë munduar me tën të drejtën për për censurë. Për censurën për për kemi jo jo, për censurën as mos se as mos ta mendoj. Jo. As mos e mendoj, po flas për këtë për Paradis. Të... Për Paradis a papatën. Pa. Po, është Tayo Ahmeti fitues 074 i mbaron numri, fiton kuponin nga Zepa Natyral. Shportën me produktet më të freskëta, lëngjet më të freskëta. Shumë shumë mirë Atere Ne kemi një kuisme seri Zonja e zotrinë sot Me krye qytete nga bota Krye qytete nga bota Filim fare Adisa baba Që shërbehu si Krye qytete italis në Afrikën në verjore Kur kërë fundit ishte në ekspansion Rotul me zdeut Nga 36 dhe në 21 shin. Ndërko Një tjetër krye qytet është ky Emrin e të cilit ne e kemi gatruar Dhe ndarë në dy pjes E kemi qua e tur Mok Sloth Mok Sloth Por është një kryqy të evropian Cili Mok Sloth 06192722 06192722 E që kam se qfarë çfarë përgjithësisht do na vinë do na vinë atje. E përdon seç mendonte për Brexit disa ditë më parë zotin Ozzy Osbourne. Ah. Oh. Një ndër zë kumbari metalit apo princi i errësirës, zotëri i The Cure, lideri i udhëheqës i Black Sabbath. Me karrierë të shkëlqyer. Ozzy Osbourne fliste për the big issue që është një botim britanik Kërëta i thanë që me ndonë për Brexit <coughs> Dhe ky mm. është për qigjur kështu Nuk kuptoj që fare Shikoj një njërëzin plasin vazhzimisht Po se qarë është Se qarë është këtë dreq Brexit <coughs> A kanë votuar për të hyrën tha Apo për të dal Këtë se kuptoj tha. Nuk për të dal i thanë ata Po pse Ku do vemi Dhe tha që nuk i le të gazetat Nuk marvesh fare se shbë Këtë <coughs> E bukur është, ozhi, ozhi është i justifikuar sepse është një botë pre tjetër. Presim jetësh që jeton në Los Angeles, nuk është fare në Britani. Nuk merresh nga politika, an thotë nuk është një gjë që më intereson. Dhe kjo Brexit është vetëm një gjë që, që dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Por nuk e kuptoj, kuptoj, kuptoj. Është nga këto drogat, IP dhe nuk se kupton sa dhash. Jam bërë daulle. Jam bërë daulle. Mr Crowley. Unë, e po mendoj Me gjithse ka ndojnë dur në Los Angeles Nuk ka lezuar gazetat Nuk është marrë me politik Nuk di që është brexit Nuk e kupton asë konceptin A i është prap, mendoj Po është mirë informuar nësa Britanigu me satar Në basë të saj që i ndodhi Teresa me i dje me Anullimin e votës në parlament për brexit Asë kushë më nuk di Qarë është brexit Në të vërtet Në të vërtet Një soj si Ozzy okay. Që ka që në Los Angeles gjithë të koma <laughs> Tanë do të gjojmë nga Princi e rësire, zoja e zotrin Bashme Lita Ford Kequet, nëse imbyllë sytë për gjithë mon Tanë ndat Në klubin e mëngjesit Baby, I keep so scared and sad And I don't really understand Is love that's on my mind Oh, is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand And it's waiting to heal for you What am I supposed to do When you're charging tragedy? If I close my eyes If I close my eyes forever Will it all remain the same? Sometimes it's hard to wait Good. Listen to me now. Don't just accept what I say. And when I say could you shut down me and don't want me talking great. If I'm yours I'm E sa studentët vjojnë protestën e tyre kondër tarifave të larta dhe kushteve ku ata bëjnë msimë, ishë zëndës ministri Daulant Muka, si që po ju parimëroja pak më herët, ka vjojnë të publikoj politikanë të që si pas ti kanë bërë plagjaturë në punimet e tyre doktorale. Osa bubë, pao. Për talin lakrat. Në një postim ah. që ka vendosur në Facebook të kësa publikonë në disa foto krasu e se Muka ka denoncuarë, Se edhe Mimiko Dhelli, ishë oh, ministrë e mbrojtjes Në oh tashmë oh. deputete e qarkut kukës oh. Ka bërë një plajgjatur me punën e saj doktorale oh, bo, bo. Mirë mën qesë me Mimiko Dhelli në doktoratur plajgjatur Shkruan ta olandë muka Merë Ska një gomen, zotë i kreministrë dhe fshini plajgjaturat uh -huh. Si pas ti, Vladimir Kola i universita Universiteti e Sapienza. Mendoj që Rama nuk është se, se do ta... e marrësh më parashysh, se vazhdon akoma ta çon në mendjen e Ramës tihet një vëmendje, dhasi më shumë. Ky. Përgjithësori e tezës doktoraturës së zonjës Mimi Kodheli me udhëçimin e shkencor të doktor profesor Dhori Kulen, atë ko-rektori i Universitetit pranë Fakultetit Ekonomist në Universitetin e Tiranës, ka mbajtur titullin Regjimi i shënjestrimit të inflacionit: një propozim për Shqipërinë mm. në vitin 2015. Pas shumë orë kërkimesh në internet, kemi zbuluar se zonja Mimi Kodheli ka kopjuar disa paragrafe të tezës së saj të doktoraturës, pa cituar autorin origjinal, domethënë i ka paraqitur paragrafët në fjalë sikur ti kishe shkruar ajo vetë. E, ne kemi thënë tani këtë që Nuk mund të bazojsh në të gjithë... Nuk mund të shkrimi nga kontekstit. To, jo, shkrimi. Jo, mi afton një paragraf, uh, jo disa. Vladimir Kola vion shkruan të thot, me sa kam arritur të zbuloj unë? Zohja Mimiko Deli, kopimin më të madhe ka bërë prej artikulit From Monetary Targeting to Inflation Targeting, Lessons from the Unindustrialized Countries. Shumë e gjatë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë Një tes tjetër, që që uët Should inflation targeting be abandoned in favor of nominal income targeting? Kjo është e al, viteve 2000 besaj Kjo është e vite 2013, 2013 oh. Me autor Kjo është me dy autor Sten, Du, Plesis <coughs> dhe Malan Riedveld që duhet sikur janë. Nëse po ta vesh re për plagjaturat vjen nga këto studime që kanë emra shumë gjatë, që zor se më shkojnë deri, do të thënë. Zor se kapen. Edhe kopime nga një artikull tjetër që quhet Inflation Targeting Holding the Line nga Savarat Jahan. Mhm. Mhm. Që sjë. Po. Pra Jan të paktën tre artikuj të ndryshëm shkencor. Tre bën vjeshtë. Jan përdor pran, ti merr pak nga kjo, pak nga kjo, pak nga kjo. Dhe gjysmat i fut vetë. Ju do të dini shumë mirë për çfarë flasim tani, absolutur. se gjithë jeni të stërvitur me këtë lloj <të> ashtu. Por është një arkuz pra, të cilin ata e kanë bërë e, gjithashtu me me fotokrastuese, ku mund shikosh punën e Frederik Mishkin të 2010 dhe të Mimi Kotelit të tjërave në 2013-ën dhe Mimi Kotelit në 2015-ën që janë kuazuar identike. Në mënyrë mëletemi në, në, në mënyrë bujare. Sa paragraf <laughs> euh, paragraf i të mirë kësu. Tashin në punimet shkencore për ata që nuk merren me punimet shkencore, siç unë nuk merrem, po dy gjëra ai di. Ishte gjëra e parë që na thoshin në, në universitet jashtë. Mos tentoni të, të vidhni punën e tjerëve se do digjeni në turrën e drurve. Po. Jo. Na thoshte papa emeritus, po. E kam batalin. Do të thonë, po pra ti gjithmonë duhet të citosh, po ti duhet të citosh, ka një mënyrë se si citohet. Këtë kemi bër edhe ne. E cila mënyrë? Jo më të nderon ti, të nderon ti si si po po pa, të pa, të të kërkues tishtë. në këtë rast. Dhe unë po flas për punë universitare të sistemit bachelor, të, jo në master mm -hmm. apo doktoratur, me çka kam la call data që në fillim sepse përjashtimi nga shkolla ishte një mundësi shumë reale, atë do të thoshte humbje shumë e madhe financiare ë uh, fillim nga e para në një shkollë tjetër që është një katastrofë. Edhe për ta shmangur këtë katastrofë ka nevojë të veprojmë gjë. Mos vjedh, mos vjedh. Mos vjedh, sepse të vjedhësh në shkencë nuk është fare ndryshe nga të vjedhurit me fik në dorë apo me pistolet kur grabit di ka në rrugë. Si të vjedhësh diçka fizike, si të vjedhësh diçka intelektuale, intelektuale po shkencore. Është një në dhe moral dhe. je në thejetin rrafsh Të mbrapsht. Tani akuzat janë për zonjën Kodheli, e cila kam përshtimin se do i adresoj ato vet kur ti Viray është vetëm deputete e Kuksit në këtë moment e por çfarë ndos zakonisht kur doktoraturat janë apo librat. Mike Barnacle, shikojon një idhulls që kam padur, një gazetari i shkëlqyer në Boston. Bëri një libër. Mhm. Mm Kjo është diku në, në vitet mes të viteve 2000. Boton një libër, edhe ki parasysh nëse e kërkoni Mike Barnacle është një person që ka karrierë jo vetëm në gazetë, por në televizion, gjithashtu ishte shumë i njohur, shumë i mjaft, nga këta njerëzit erudit, le të themi. Dhe ky buton këta librin, ne nuk ishte libri i tij i parë, ishte një libër publicistik, mm -hmm. në të cilin ka një paragraf. Libri ka mbi 100 faqe, ndoshta 200, ka një paragraf që është po themi 1/4 e faqes. Mm -hmm. Në atë faqe ku është. Të cilin paragraf Mike Barnacle e ka marr nga një libër tjetër. A ka, ai ka futur në librin e tij. Vetëm një paragraf. Që nuk është identik ashtu, është ri- per, frazuar, peri- frazuar, por që në thelb është e njëjta te... përmbajtje, po. Dhe po flasim për një paragraf në një, një libër, i cili nuk është një tezë shkencore, është tezë një libri që ka botuar ky. U pesulua nga a uh, MSNBC, ku punonte atko në televizion, u hoqi nga puna nga The Boston Globe, ku uh. kishte dekada që punonte. Opës luaj nga të gjitha anët u turpërua publikisht për një paragraf që i kishte pëlqyer aq shumë sa kishte dashur ta kishte në librin e vet. Edhe që mund ta kishte shmangur në çdo lloj mënyrash, por por nuk e bëri. Dhe kjo më vjoi për një turpërim publik të një njeriu me shumë kontribut në, po themi, në sferën mediatike të gazetaris atje. Historia e vërtetë duket një si një realitet tjetër në fakt. Po, po ajm mjafton pra, ajm mjafton, sepse është çështja, nuk është çështja pasaj se është çështja tek veprimi, nëse ti do paragraf. ta bësh. Pra do do marrësh diçka që e kanë shkruar të tjerë dhe tjere, ta paraqisësh sikur e ke shkruar ti, sikur është puna jote, kriji yt, origjinale është mendja jote. Nuk ka më rëndësi se është një paragraf 2 apo 5 faqe apo 50. Është gjithçka. Veprimi është i bërë. Është është i komprometuar. Thon ata, si, mm -hmm. si punë shkencore bie. Sojmë se shërdo në do të Shqipëri Shënën dhe 25 minuta Zonja Zotrinë, e mbaj mënd një minister uh, Gjerman që doli se kishe pas një paragraf Pleqatur dikur dikur Dhe o që i dorë nga të tyra Para pak muëshe, e mbaj mënda To, të mbaj mënda Let's show me. Where my skin grows old Where my breath grows cold I'll be thinking about you About you Seconds from my heart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 It was almost love, it was almost love When I heard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 I see you on the other side, we can try all over again. omo's flaw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 Domatet e thara, 100g domate të thara në diell përmbajnë deri në 9.1 mg hekur. Doza rekomanduar e rekomanduar ditorë e hekurit për të rritur është 18 mg, ndërsa për fëmijët është 10 mg. Për fat të mirë, domatia në përgjithësi e freskët apo edhe e gatuar është një burim i pasur hekuri. Kajsit e thara. Në 100 gram kajsite të thara do të gjeni më shumë se 50% të dozës ditore të hekurit. Kajsit e fresta shuajn e etjen, por ato të thata janë mënyra më e mirë dhe më e lehtë për t'i ofruar organizmit hekurin e nevojshëm gjatht gjithë vitit. Kajsit janë të pasura me fibër, që do të thotë se sheqeri që ato përmbajnë çlironet gradualisht në gjak dhe ndihmojnë në mbajtjen e një niveli të ekuilibruar të sheqerit në gjak. Rrushi i thatë ka më shumë hekur se shumica e frutave të tjera. Në një gjysmë filxhani me rrush të thatë do të gjeni 1.6 mg hekur. Hërmat e freskëta konsiderohen një frut i mirë fal antioksidantëve, vitaminës C, hekurit dhe ushqyese të tjera që përmbajnë. Manat konsiderohen si superfruta të dobishme për diabetikët dhe jo vetëm. Ato janë të pasura me hekur, që i bën një zgjedhje të shkëlqyer për njerëzit që vuajn nga anemia dhe ata që duan të rrisin nivelet e hemoglobinës. Në çdo 100 gram manat do të gjeni 1.8 mg hekur. Hurmat e arabis, nuk kanë kolesterol dhe kanë pak i ndyrna, janë te për të rekomendueshme për femrat 7 zonë dhe për atoj që janë në prak të lindjes, sepse i apin asaj shumë forëz dhe që ndres. Në 250 gram hurma arabie do dhë gjeni 3 mg hekur, mjekës sugëron që njerëzi që vuajnë nga diabeti duhet të shmangin hurmat arabis. Boronicat, në 100 gram boronica ndo dhe 1 mg hekur. Shega është fruti më i rekomanduar për të gjitha sëmundjet që kanë lidhje me gjakun, përfshir aneminë ose pamjaftueshmërinë e hekurit. Disa përbërësve të shegës janë të dobishëm për zemrën dhe enët e gjakut. Shega lufton depresionin dhe është një frut i rëndësishëm edhe nëse nuk vuani nga mungesa e hekurit. Perimet e gjelbra mbeten një zgjidhje e pazëvendësueshme për shtimin e niveleve të hekurit në organizëm. Mosin e glijzhoni, por përdorni sa më shpesh atot.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 Don't pick up ndon klubin MCS do të përshendesim që gjithve ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Oltën. Mirëmëngjes. Dhe Altini. Çdo mëngjes me unë nga ora 7 deri në orën 10 kishim Olta para i momentit edhe një Moxloth. Mhm. Mm mhm. Mm Stockholm. Stockholm më shoq. 709 i mbaron numri Adrianit dhe fiton një sport me dhuratë nga Zepa Naturalt me Ti... me lëngje të freskët. A nge oh. fasule dia? Jo. Jo, shumë mirë. Po ke sot? Jo. Se as nuk kisha dietën, duke thënë kemi sot, dietë kishim e... të dielën. Ngajësishim të dielën. Edhe bëm të dielë, dje sot është e marrë, por mund ta bëjmë të hënë, edhe kemi. Po nejse, në Doshanese, anglisht nishtë. fasule, si thon, bean. bean. Mm. Si Mr. Bean. Mhm. Mm Mr. Bean nuk është njëri serioz. Por nëse do merrni një fasule serioze, do ta quanim serious bean. Eksakt. Në anglisht, dhe, dhe. po. Serious bean. Olta është një kryeqytet me dy fjalë. Oh. Uh. Uh. Serious Bean në anglisht. S E R I O U S B E A N. Në Shqipëranë Grand do të formoni një kryeqytet i cili ka emrin me dy fjalë, jo me një. Serious Bean. 06920702220692070222 çfarë do t'japim për fituesin e kësaj? Një top Adidas nga Intersport. Okej. Okay, Bravo, Olta. Top Adidas. Po shkoj tani live përmes uh, Facebook-ut. Se grumbullimi i Dukaqi që nga fu studentëve para Ministrisë së Arsimit <tohim> ka ndodhur pak më herë se ç'pritej. Ora është vetëm 19.24, me gjithë atë rruga atje është e mbushur plot. Protestës janë bashkuar edhe mira gjimnazistë sot, se shruajnë lëvizja për universitetin në Facebook, dhe studentët e tjerë janë duke bashkuar para fakultetet. Me të njëtën ka këshu që pritët që të tjerë të rinja të rinja të, të afroen për të përë prezencën e tyre të, të njërë para Ministrisë Arsimit në këtë që ata e kanë quajtur protesta finale e cila ka një moto që është jo negociata studentët të refusojnë të negociojnë të dialogojnë me Kryeministrin e vendit e konsiderojnë te për pak, te për vonë ndërhyrjen e tim basë ka shkosh po që kosh ato gjëndjet e konvikteve me thëmë të drejtën janë në më. ato janë fyese, degraduese Shum. me që dhe kjo është që farëta thonë sot, nuk negociojmë duham plocimin totalisht kushteve s'ka asgjë për të negocioar sepse ato janë bazike edhe janë tani për para ministrisë si shpërëmtojnë sot në protese më të madhe që kanë organizuar në do njëherë dhe japin kreministrit ko dhe ministres që punon për të shefin e saj uh, deri në orën 16. deri në orën 16 për të patur një përgjigje pozitive ose për ndryshe nuk dihet se çfarë. 3 pika. Ajo nuk, nuk kupton. Por jo negociator. Jo negociator. Në 9:45 minuta në këtë momentin do t'themi shumë shpejt më shumë në klubin e Mqesit.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 If you really love it, you gotta let go of it And see if it comes by The only thing I know is you never let me go Cause I guess it's really a try it Might have taken me a minute But now I finally get it Your magnetic ring Mëgjesit, jeni në klubin e mëgjesit, ora është 9.50 e një minuta. Po më ndohemi të lidhëm e me për, bëndin, për, direkt nga protesta, por... Të jenë tënë, rruga sami frashri, të ndodhë dhe aty, apy frashri, dhe ka një turm me të madhë, me të të shumë të madhë uh, të studentëve, shumë entuziaste. Nekë i pare dhe turma që kanë kaluar, këtë për parë nesh, në uh, të të të kaluar atë, por... Kjo është të qëka tjetër. Dojtë jetë me madhe, besër blëndë. është u uh, një valë që mbushën nga një ristet në tjetërin në tjetësime të të plot edhe në stratuarët. Si që është përshikuar, i dhe bje. Dhe studentës janë të veshur me flamu i komtar, uh, shien që janë të rrituarët e kreministri Rama e kreministra Nikola gjithashtu, uh, vazhdojnë uh, me pankartat në dalë zonë ndonjë shum, pankartën. Shumë kreative që kanë krijuar. Por duket që niveli i entuziazmit sot edhe i organizimit është më i lartë se pilotet të tjera. Studentët kanë lidhur krahët, njëri me tjetrin, janë bërë një zinxhir. Synergjinë e parë diem te vajzat. Doja të fyesha avokat, shkolla, le të tarifa më bën kamarie. Të kanë njëra nga banderolat që mban një vajzë përpara. Ës bukur kjo. Veçoj uh, sikur ka një grup turma të gocash që e orientojnë protestën. Por është e vështirë, unë nuk e dijoje në studios sepse entuziazmi këtu është shumë i lartë. Por apo. Dhe dhe niveli i çfarë më sipashtu. Që sjë duket sikur kjo është njëra nga turma më të ndaja pranë korpusit universitari, festuar për nga rruga e Durrësit dhe Ministrisë, kuçi tani Ndo dhe në mirë atë tjerë që janë drejtuar atë nga orientimet ndryshme të tiranës dhe kjo nësa duke do tjetë me të tjetë uh, protesta që ishte paralemërruar me madhja. Me madhja shtonja një, pra. Qikënë të shkartët në gjasti gjatë ditë sot dhe e në orë në gjashtë të mërjetë kur ata kanë lëmë a fatin e fundit dhe të marë një përgjyje pozitive për të tjeta pikat që kanë parashtruar për ministrin e aksimit kira studentës duan që të plotohen. Kajsh nga kjo raportim i drejt për drejt në të omente, dhioni që të cendronim e në në lukin e më gjithë. Get up, stand up, stand up for your life. Right. Get up, stand up, stand up for your life. Right. fight. Preacher, man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an art that Peter is. sky, take away everything, and make everybody feel high, but if you know what life is worth, you will look for yours on earth, and now will you see the light. He is him's king game dynagot to heaven in the Jesus name lord we know when we understand almighty god is living man you can